Laura Baldini, a tanítónő, felolvassa Csomorcsilla. rögzítette Fejt Gábor. Elmegyógyintézet, Osztia, Róma mellett, 1894. A Kézus Aurea harangjai az esti misére hívtak. Mély, fémes hangjuk visszhangzott a házak között, és a vastag falakon át behatolt a régi épületbe is, amely annak előtte sokáig kolostorként szolgált. Volt az úgásukban valami meghitt, megnyugtató. A harangszó, a szabad élet és az önfeleti játékhalovány emlékét ébresztette a fiúcskában. Egy udvar derenget fel, amelyben gyerekek szaladgálnak, kergedik a tyúkokat. A napfényben úszó műhely és a frissen gyarult fa illata. Ám amint a harang hangja elhalt, a múltat előidéző kedves képek is szerte foszlottak. t már megint bezárták. Most ott kuporgott a sivár szűk cellában, amelynek teljes bútorzata egy vaságy volt, rajta kemény matracsal. Odafent az ég a kis ablak négyszögében már sötétkékben játszott. Jelezve, hogy hamarosan lemegy a nap. Rujgyi nem emlékezett, miért van itt már megint. Az, hogy bezárták, talán a szürke falon vádlón égtelenkedő barna folttal függhetett össze. A folt valami állatra emlékeztette, a nevét már nem tudta, ahogy sorral felejtett el minden mást is, a képeket és neveket, amelyeknek közük volt a múltjához. Lehetséges – hogy a vére hagyta ott azt a barna foltot. Addig ott fog égtelenkedni, amíg egyszer majd újra nem festik a helységet. Ez akár évekbe is beletelhet, mert nincs rá pénz, és azok az emberek, akiket itt tartottak, a hatóság szemében annyit sem értek, mint a római szegény negyedek utcáin kupacokban álló szemét. Az intézetben, vagy ahogy itt mondják, az institutóban. Az ki kötője környékén élő őrőteket és gyenge elméjűeket, valamint a nyomorékokat helyezték el, hogy a többi embert megvédjék kiszámíthatatlan viselkedésüktől. A maga nyolc évével korán sem Luigi volt az isztitútó legfiatalabb lakója. Mellette a nagy teremben olyan gyerekek voltak, akik épp csak elkezdtek járni, de ahelyett, hogy első lépéseik fölött örvendezve, kacagba végig volna a helyiségen, az ágyukon ültek, és üres tekintettel bámulták a dísztelen mennyezetet. Hogy Luigi miért nem volt köztük? Már megint megharapott valakit? Az egyik ápoló kiabált vele, veszedelmes szörnyetegnek nevezte, vadembernek, aki nem képes alávetni magát a társadalmi együttélés szabályainak. Luigi homályosan még a vér ízére is emlékezett. A saját vére lett volna. Egyetlen fegyvere a szája volt. A fog sorával védekezett a felnőttek támadásai ellen, amikor azok erős kezükkel letépték róla a ruhát, és jéghideg vízzel locsolták, hogy ne legyen olyan büdös, mint egy állat. Ez a megalázó és gyötrelmes procedúra minden héten megismétlődött. Meg lehet, hogy ezt a bűzös, szúrós anyagúzzukbonyt is azért húzták rá, mert megharapott valakit. Az ubony hosszú ujjai szorosan összekötötték a hátán, Luigi szinte mozdulni sem tudott. És az a vérfolt a falon? Luigi hunyorgott. Hosszú szempillájára odaszáradtak az apró, sötét vércseppek. Jobb a lüktetett. Nyilván a falnak lökték. Óvatosan lehajtotta a fejét és végignézett magán. Az ubonya is tele volt fröcskölve vérrel. Jobb szeme fölött a bőr arcának legkisebb rezdülésére is megveszült. Homlokán egy sebb de nem bánta. Szinte jó barátként üdvözölte a fájdalmat. Tőle tudta meg, hogy még él. A napjait végigkísérő rettenetes ürességnél minden jobb volt. Ezt az ürességet csak az ápolókkal folytatott kilátástalan harccal tudta kitölteni. Luigi semmire sem vágyott jobban, mint hogy újra megszólaljanak a harangok, és velük visszatérjenek azok a kellemes emlékek, felidézve egy olyan életképeit, amelyet még érdemes küzdeni. De a képek minden itt töltött nappal egyre halványodtak. Luigi semmitől sem félt jobban, mint hogy eljön a pillanat, amikor teljesen eltűnnek. Amikor majd a többi gyerekhez hasonlóan, ő is lemondóan, minden ellenállás nélkül megadja magát a sorsának. Térdére hajtotta a fejét, és fülelt. A csönd komor volt, és fenyegető, mint egy feneketlen gödör, amely lassan elnyeli az embert. Luigi várta, hogy megkonduljon a harang, újra misére szólítsa a hívőket, őt pedig, ha csak egy röpke pillanatra is, kiragadja az üres ötétségből.